експедиції Джеймса Кука. У 1768 році британське адміралтейство спорядило експедицію для астрономічного спостереження за проходженням планети Венери крізь сонячний диск. Найкраще за цим явищем було спостерігати з південних широт, тому англійці обрали острів Таїті. На чолі експедиції поставили лейтенанта Джеймса Кука. Провівши спостереження, англійці понад три місяці курсували уздовж берегів Нової Зеландії. Кук довів, що це не півострів величезного південного континенту, як вважалося до цього, а два окремі острови. Далі Кук першим із європейців побував на східному узбережжі Австралії. Покидаючи материк, він урочисто проголосив його володінням британської корони, так само, як раніше Нову Зеландію. До Англії мореплавець повернувся 12 червня 1771 року. Щоб остаточно з'ясувати, чи існує таємничий південний материк, англійський уряд спорядив нову експедицію під командуванням Кука. До її складу вже увійшло два кораблі – «Резолюшн» або «Рішення» та «Едвенчер» або «Пригода». Англійці вирушили до Антарктики і 17 січня 1773 року перетнули полярне коло. До цього жоден корабель не заходив так далеко на південь. Уже наступного дня моряки побачили суцільний лід, що простирався до самого обрію. Тим часом погода остаточно зіпсувалася. Дули шквальні вітри і крижані брили, з гуркотом зіштовхуючись, що хвилини загрожували роздавити кораблі. «Резолюшн» та «Едвенчер» загубили один одного. Але Кук знову спрямував свій корабель до полярних вод і встановив, що між Південною Африкою і Новою Зеландією, Південної землі немає. До Англії «Резолюшн» повернувся 30 липня 1775 року, завершивши плавання, що стало найвизначнішим в історії відкриттів. Через деякий час Кук очолив нову експедицію та, на жаль, загинув від рук вороже налаштованих місцевих жителів Гавайських островів. Чи знаєте ви, що коли за вісім місяців після відплиття з Англії корабель Кука «Індевр» або «Спроба» пристав до берега Таїті? Жоден моряк не страждав на цингу, явище на ту пору надзвичайне. І все це завдяки тому, що Кук вимагав від членів експедиції в обов'язковому порядку їсти кислу капусту.